מיכה, פרק ב' הוי חושבי אבן ופועלי רע על משקבותם, באור הבוקר יעשוהה, כי יש לאל ידם. וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, והשקו גבר וביתו, ואיש ונחלתו. לכן כה אמר אדוני, הנני חושב על המשפחה הזאת רעה, אשר לא תמישו משם צברותיכם. ולא תלכו רומה, כי עת רעה היא. ביום ההוא יישא עליכם משל, ונה נהי נהייה. אמר, שדוד נשדונו, חלק עמי ימיר, איך ימיש לי, לשובב שדנו יחלק. לכן, לא יהיה לך משליך חבל בגורל, בגהל אדוני. אל תטיפו, יטיפון, לא יטיפו לאלה. לא יישג קלימות. האמור בית יעקב, הקצה רוח אדוני, עם אל למעלליו? הלא דברי יטיבו, אם הישר הולך. ואת מול עמי לאויב יקומם, ממול סלמה עדר תפשיטון, מעוברים בטח שובי מלחמה. נשי עמי תגרשו מבית תענוגיה, מעל עולליה תיקחו הדרי לעולם. קומו ולכו, כי לא זאת המנוחה. בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ. לו איש הולך רוח ושקר כזב, אטיף לך ליין ולשיכר, והיה מטיף העם הזה. אסוף אאסוף יעקב כולך, קבץ אקבץ שארית ישראל, יחד אשימנו כצאן בוצרה, כעדר בתוך הדוברו, תהימנה מאדם. עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעבורו שער, ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם, ואדוני בראשם.